Dezbatem împreună de la această oră, numele meu este Moise Guran, ne puteți urmări live și pe Facebook și pe site-urile europa.fm.ro și moise.ro Începe emisiunea de astăzi dacă îmi dați voie să vă citesc comunicatul, deci atenție nu decizia, ci comunicatul eliberat de Curtea Constituțională ieri Care zice în felul următor, un minut durează să vi-l citesc a luat în dezbatere cererile privind soluționarea conflictului juridic de natură constituțională dintre Parlamentul României pe de o parte și Ministerul Public, partea autorității judecătorești pe de altă parte, cereri formulate de președintele Senatului și respectiv de președintele Camerei Deputaților. În urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, Curtea a constatat că există un conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României pe de o parte și Ministerul Public, parchetul de pe lângă înalta alta, Curtea de Casație și Justiție pe de altă parte, generat de refuzul procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție de a se prezenta în fața Comisiei Speciale de anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial. În soluționarea conflictului, Curtea a constatat obligația doamnei Laura codruța și de a se prezenta în fața Parlamentului României Comisia Specială de Anchetă pentru a verifica pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea legilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, și de a, de a furniza informații solicitate sau de a pune la dispoziție, cel la dispoziție celelalte documente sau mijloace de probă deținute, ut utile activității Comisiei. În urma deliberărilor, cu unanimitate de voturi, Curtea a constatat că nu există un conflict juridic de natură constituțională între Parlamentul României, pe de o parte, și Ministerul Public, parchetul de pe lângă în alta curte, pe de altă parte, generat de refuzul Procurorului General al parchetului, de a exercita acțiune disciplinară împotriva procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție pentru neprezentarea în fața Comisiei Speciale de Anchetă a Senatului. Așa? Și de refuzul parchetului de a transmite Comisiei Speciale de Anchetă o copie după dosarul de urmărire penală aflat pe rolul acestui parchet. Altfel spus, Curtea Constituțională a constatat, zice, obligația doamnei și de a se prezenta în fața Parlamentului, dar, pe de altă parte, că nu există un conflict de juridic de natură Constituțională, în sensul în care a, Procurorul General nu o putea Sancționat pe doamna Cove și pentru că a refuzat să meargă la această comisie. Înainte de a începe dezbaterele, vreau să vă mai cite și câteva articole din Constituția României. Articolul 1, chiar articolul 1, la liniatul 40. Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor legislativă, executivă și judecătorească. În cadrul democrației constituționale Articolul 64 este cel care reglementează Între altele și comisiile de anchetă ale Parlamentului Este singurul loc din Constituție unde se vorbește de comisiile de anchetă Zice așa, fiecare cameră își constituie comisii permanente Și poate institui comisii de anchetă Sau alte comisii speciale Camerele își pot constitui comisii comune La articolul 124 Ni se mai spune că justiția este unică, imparțială Și egală pentru toți ceea ce înseamnă că nu pot exista două tipuri de justiții în România. Ceea ce încerc să vă spun este că din articolul 64 și din articolul 124 coroborate rezultă că uh, o comisie specială de anchetă nu poate face justiție, doar justiția poate face justiție, așa e în România, în alte părți altfel, să fim bineînțeles, dar în România, ceea ce face o comisie parlamentară, fie ea și de anchetă, este să tragă niște concluzii politice. Bun, acesta este cazul îl discutăm cu toții azi. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este dacă ar trebui sau nu Laura codruța și să meargă în această comisie specială, având în vedere faptul că, uite, Curtea Constituțională zice că ar fi obligată să meargă, pe de altă parte, chiar din conținutul acestei, acestui comunicat al Curții, rezultă faptul că și dacă nu se duce, nu poate fi sancționată nici măcar de Procurorul General. Impresia mea este că abia motivarea acestei decizii va fi cea care va da o centrare la un moment dat către Parlament sau poate către Ministerul de Justiție, dar despre asta vă spun mai încolo. Haideți să vedem ce ziceți dumneavoastră. Ce ar trebui să facă și 0372069599 este numărul la care vă inviz să sunați. Bună ziua, Florin! Bună ziua, domnule. Bună ziua, domnului și a îmi pare foarte bine că a reușit să un directul noastră. Da, din punctul meu de vedere, doamna și eu zic că n a să meargă la comisie, este vizibil, zic eu, că cineva prea cu orice preț să scape de doamna Cioveș și ei să caută nod în papură, nu știu, mi se pare foarte, foarte exagerată chestia asta. De ce până acum nu s-a legat nimeni de doamna Cioveș? Din punctul meu de vedere, consider că este o amenințare, doamna Chiove și pentru cineva din Parlament, din toate grupurile astea, să nu zic mafiote. Să nu zicem mafiote. Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să meargă cu nicio formă. Să facă treabă în continuare care s-a pornit, să o facă, are rezultate. Acum trebuie să dezgropăm ce s-a întâmplat. A dovedit că este nevinovată, a fost uh, uh, verificată și răzverificată, a fost, acest caz a fost, trebuie să precizăm asta, acest caz a constituit obiectul unei anchete penale. Atenție, în astfel de situații comisiile de anchetă ale Parlamentului nu își au rostut, sau, mă rog, potrivi regulamentului lor, își suspendă activitatea până când ancheta penală se termina. Ancheta penală s-a terminat și a ajuns la concluzia că nu a avut loc o a alegerilor acolo, dar... Comisia parlamentară și a continuat activitatea și a ajuns la alte concluzii. 0372069599 Leonard, bună ziua. Bună ziua, Moise și tuturor ascultătorilor. Uh, pentru început aș vrea să clarificăm puțin uh, o, o chestiune care pentru mine e neclară. Deci, cei pe care anchetează DNA-ul o cheamă pe doamna pe șefa DNA-ului să o tragă de urechi. Aici Pașa, este, rău, este, aici este uh, problema. Să o tragă de urechi. Sunt trebuie unde a fost uh, seara Ai alegerilor eu. din 2009 Da, bun. Deci dar cine? Cei care sunt anchetați nu ne da? nu ne Nu știu cine o, face parte din comisia aia parlamentară în a două întrebare. Oare cine face parte din comisie? că dacă putem să dăm nume. Ea este dominată de PSD. Face... Nu, da. nu face dacă parte din. Nu face parte, nu face parte. Comisie, atunci este deja un conflict de interese. Nu face parte, bă, dar parte de... nu face parte de. Face, da, <gânt> nu trebuie să mai spunem că da. Fiind... E deputatul ăla cu coadă și barbă totul totui numele care se duce la DNA acolo în față și face proteste? Acela din ce am, -am văzut -am face? Deja. Am uitat cum îl cheamă tot timpul lui. Știu doar că el este lăudat de sputnic. De... Da, mă rog, asta e, poate fi o conjunctură. Da, asta este, din punctul meu de vedere, este un conflict de interese. Adică când șeful unui guvern este încă, putem să spunem așa despre Dragnea, este anchetat de o instituție, nu pot să chem instituția respectivă să dea socoteală acelui guvern. Eu așa vă treaba, nu știu, poate o mai simplist, să zicem, sau am greșit. Să mă corectez dacă văd greșit. Dar eu așa vă treaba. Doi, exact ce ai, ce ai menționat tu este foarte important. Noi acum facem justiția justiției, adică s-a constituit o anchetă despre a judeca justiția. Păi, dacă justiția trebuie justificată, euh, anchetată, scuze, atunci haide să facem ceva, să nu mai avem nevoie de justiție. Leonardo, stai așa, nu, nu, nu. Nu vreau să nici la violență. Am, am văd, înțeles, am înțeles. Ce... da, nu mai avem nevoie de justiția asta care trebuie închetată deja. Există care proces. Justiția închetează conducătorii noștri. Adică este o nebunie, nici nu știu cum să o caracterizeze. Este ceva într-adevăr, este ceva care doar în România se poate regăsi. Vă, mulțu Vă mulțumesc da. pentru opinii, Leonard. După ce a spus noastră trebuie să fac eu unele precizări de ordin tehnic. Există consiliul, adică nici magistrații nu sunt de capul lor în România. Ei au un statut special, este adevărat, tocmai pentru că trebuie să se pronunțe sau trebuie să facă uh, anumite tipuri de acte mai speciale da? din acest domeniu al justiției. Magistrații sunt cercetați de inspecția judiciară și judecați de CSM, atenție, numai pentru, administ pentru, pentru abateri administrative, în cazul în care uh, magistrații uh, fac infracțiuni, fapte penale, sunt judecați la rândul lor de procurori și de judecători Nu de politicieni, bineînțeles, niciodată Și nici de stradă, mare atenție Căci ieri, ce-am asistat cu domnul Liviu Dragnea Tot un fel, cu cătușele și nu știu ce Tot un fel de judecata străzii a fost Adică, hai să punem lucrurile în balanță Să le cântărim cu aceeași balanță, mă gândesc eu Dacă se poate 0372069599 Bogdan, bună ziua Bună ziua, Moise Vă ascultăm Părerea mea este că doamna Chiovești ar trebui totul să se prezinte în fața Comisiei. Da. Pentru că eu unul am senzația că face un joc politic, nu știu al cui, și poate aș fi și eu curios să aflu al cui joc. Îl face. Ce înțelegeți dumneavoastră prin joc politic, mai exact, Bogdan? Păi, dosare care iasă la timp, chiar înainte de alegeri, dosare prost instrumentate, care după două luni se dovedesc fi. Din punctul ăsta de vedere, să știți că DNA-ul ale cele mai bune statistici din România spre deosebire de alte parchete. Da, mă rog, dar eu cred că nu dăunează nimănui să știm un pic dincolo de ce ni se prezintă către cineva. Să vedem și partea cealaltă ce arăt de spus, nu? Bine, vă mulțumesc pentru opinia noastră. Bogdan crede că eu vei și face un joc politic și că dacă s-ar prezenta la Comisia de anchetă ne-am lămurit din acest punct de vedere. Matei, bună ziua! Salut, În uh, Primul rând vreau să te felicit pentru misiunea și să trec la răspuns. Uh, nu sunt de acord cu vorbitorul meu, doamn și din punctul meu de vedere, nu are ce căuta în fața acestui surrogat de tribunal care s-a format la ideea domnului Dragnea și a domnului Tăricianu, pentru că e mai mult o diversiune de la problemele care există cu adevărat în România și încearcă să-și câștige niște voturi din partea poporului. Moment! Dacă ar fi Domn... alt parlament, dominat de alte partide... Ar trebui sau nu să se... Înțeleg că dumneavoastră aveți o problemă cu Dragnea și Tăricianu, ca mulți oameni din țară asta. Dar aici de eu că... vă întreb, adică trebuie să stabilim și pe niște principii niște lucruri. Dacă ar fi, nu știu, PNL-ul la putere sau USR-ul sau, abarnam. Băsescu, poftiți la MP-ul lui Băsescu la putere, atunci și ar trebui să meargă sau nu? Nu, același răspuns îl am și mai ales aceast, acest comunicat de CCR, care e o instituție cheie totuși în România, din punctul meu de vedere, CCR-ul și-a pierdut total credibilitatea în urma deciziei de a Curții de Apel București, care nu știu dacă ai discutat la începutul emisiunii despre ea. Și nu cred că mai poate CCR-ul în vreun fel să influenteze uh, deciziile unor personaje care sunt foarte importante, cum e și doamna Chiuveși, și în lupta antistrucției, pentru a se prezenta în fața unor parlamentari care, sincer, nu au ce decide vis-a-vis -vis de ea. Nu au ce decide. Orice ar decide, într-adevăr, nu, uh, nu poate... Ea nu are obligații față de dânsii, nu? Ce poate să-i facă? Să fac câteva S precizări, zis, că... Că, da, că poate nu știe toată lumea despre ce vorbește Matei. Uh, nu ieri, ci alaltă ieri. Curtea de apel București, într-adevăr, a calificat drept nelegală și neconstituțională o hotărâre, nu o decizie o hotărâre a curții constituționale prin care i s-a interzis judecătoarei Livia Stanciu, acum judecător la Curtea Constituțională să-și publice opinia separată. Da, este un pas important și vă spuneam ieri la Pastila Bizidei că um, ne ducem sau e un pas foarte important către chiar delegitimarea curții constituționale dar nu uitați un lucru în continuare, CCR, cum zicea Matei, este o instituție cheie, cheie franceză, i-aș spune eu, pentru că strânge anumite lucruri, iar dincolo de ea nu există căi de atac. În cazul despre care spunea Matei, acolo a fost vorba despre o hotărâre administrativă, iar nu despre o decizie de interpretare a Constituției, care în continuare nu au cale de atac. Deci dacă zice CCR-ul, asta înțelegem, asta e constituțional, asta nu e constituțional... Ce să mai faci mai departe? Nu mai ce să mai faci. Că să fâne, că să fâne. 0372069599. Vă întreb, ar trebui sau nu ar trebui să meargă doamna Laura Codulța Chieve și în fața Comisiei Parlamentare? Bună ziua, Gabriel. Uh, da, problema este că nu ar trebui. Eu chiar consider că acest comunicat al CCR poate fi calificat ca un comunicat politic, până la, să zicem, Curtea până Constituțională la este o instituție politică, asta e o confuzie larg da. răspândită în societate. Așa este în doctrină. Curtea Constituțională da. este o instituție politică, iar nu una judecătorească. Asta așa este și se și vede prin acest comunicat. Sunt foarte curios motivația da. acestui comunicat în baza a ce... Au, au dat această recomandare ca Laura producția ar și să se prezinte în fața comisiei. Din moment ce această comisie chiar nu-și mai are justificare, având uh, o clasare a cauzei la parchetul general. Deci, Chiar sunt foarte curios. În Interesant este motivație. altceva. Așa da. cum vă spuneam, singurul articol din Constituție în care se vorbește despre comisiile de anchetă, este articolul 64, care spune atât, fieca... mă rog, la liniatul 4, fiecare cameră își constituie comisii permanente și poate institui comisii de anchetă sau alte comisii speciale. Exact. Nu, nu, nu spune că trebuie să vină sau este obligatoriu ca cineva să se prezinte. Din contră, chiar regulamentul Parlamentului, nu specifica obligativitatea de a se prezenta nu, nu, nu. în fața nu, nu, nu, nu, nu. Avem o altă decizie mai veche a tot a Curții Constituționale în care se spune că regulamentele celor două camere ale Parlamentului sunt obligatorii doar pentru parlamentari. Altfel spus, da, dacă că... Parlamentul decide să vă cheme pe dumneavoastră Gabriel acolo, conform regulamentului lor, asta nu vă poate obliga nimeni să vă duceți. Dar... Exact, exact. Dar uite că noastră nu sunteți și, nu? Codruța și sunteți Gabriel. Și plus că sunt, sunt două, două instituții separate, nu poți să faci obligativitatea unei instituții din zona juridică către o instituție parlamentară în cazul nostru de față. Deci nu, nu poți să faci această impunere. Și colerea mea e că nu are justificare și nu ar trebui să se prezintă la, la această comisie, la această în de comisie. Da. Vă mulțumesc pentru opinii. Din punct de vedere al precedentului, cum spunea mai devreme Leonard, el poate fi periculos. Observați că în corpul acestui comunicat observăm că Curtea Constituțională nu s-a dus atât de departe încât să spună parchetul trebuie să predea documente al cuiva. De ce? Pentru că atunci ar fi desfințat niște principii foarte importante ale, cred că sunt în codul de procedură penală, cel de publicitate al procesului penal, deci după momentul în care a trecut de anchetă și de camera preliminară în cazul de față în care s-au administrat probele și s-a constatat legalitatea lor. Procesul penal este public, este important acest lucru, adică trebuie să știe toată lumea, sunt câteva excepții referitoare la minori, la trafic de persoane și așa mai departe, nu e cazul aici. Și, atenție, de principiu procesul penal nu este public în faza de anchetă, iar acest lucru vine o să râdeți. Tocmai din prezumția de nevinovăție. Altfel spus, magistratul, da, procuror, Face acte de urmărire, și în faza până la care se convinge că are în față un vinovat și îl trimite în judecată, nu are voie să dea publicității nimic din dosarul respectiv, tocmai pentru că există riscuri să, ca anumite lucruri care sunt scoase dintr-un context să dea impresia că, cine, că un nevinovat este vinovat. 0372069599 Matei, bună ziua! Nu Matei, am greșit. Alexandru, bună ziua! Uh, bună ziua! În lista asta uh, de nume, să nu vă spărați pe mine, mai e mult până la Paște. Vă ascultăm, Alexandru. Uh, eu vreau să precizez uh, un, uh, un argument, scuzați-mi emoțiile. Uh, înainte să dezvolie, Liv, Livia, vreau uh, acea scrisoare primită de la. Uh, comisia de la Veneția. De la Comisia de la da. Veneția, da? A apărut să înștiri o chestie cum că uh, Comisia Parlamentară nu funcționa de fapt legal pentru că șeful Comisiei uh, plecase și Mă rog, nu, nu am găsit uh, articolul acela referitor, dar mi se pare că ce se întâmplă în cazul în care, să zicem, comisia nu funcționa legal? Ei nu au niciun fel de. Nu răspundere. știu, acum, nu vreau. Eu vă dau dumneavoastră mai mult chestiuni de principiu, de drept, dar nu vreau să facem o discuție foarte tehnică aici. Vă explic uh -huh. niște incompatibilități care pot produce, să zic, niște precedente periculoase, cum zicea cineva mai devreme. Domnul Odată a dus uh, un magistrat în fața unei comisii parlamentare. Va putea fi adus, nu știu, judecătorul de la Curtea Supremă. Nu se mai duce domnul Dragnea cu interlopii acolo să sperie martorii sau judecătorii. Îi cheamă la comisie seara. Da, are dreptate. E un precedent periculos care, sigur că nu va mai avea legătură cu independența justiției, în cazul în care ajungem acolo. Dar hai să nu facem foarte tehnică această discuție în același timp. Ok. Uh, părerea mea este că doamna Chevești nu trebuie să meargă la uh, nicio comisie și uh, iarăși Uh, toată lumea o critică pentru, nu știu, pentru, și are foarte mari așteptări de la. Dar haideți să ne uităm în trecut ce a fost Direcția Națională Anticorupție și ce a devenit. Să nu avem, nu știu, tot felul de așteptări astea fabuloase de tip. Uh, nu știu, să ne uităm că ea chiar a adus rezultate și să o apreciem pentru ceea ce a făcut. Okay. aceasta este părerea mea bine, vă mulțumesc Alexandru întotdeauna părerea mea este că întotdeauna sau nimeni n-ar trebui să se hrănească din victoriile trecute, este foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră, adică eu cred că este, e doar părerea mea, de neau ne-a arătat la un moment dat și în continuare, cred că ne arată că acum e și povestea asta cu Belina, ne arătat că se poate altfel în țara noastră că, cine, că niște oameni vinovați de furt da? De faptul că o sărăcit o națiune, pot să-și plătească pentru asta, cu pușcărie și cu dând bani înapoi, mai mult sau mai puțin că Ministerul de Finanțe nu e foarte vrednic. De arătat asta, însă asta nu înseamnă că nu știu, acum ar trebui să zicem hai să o apărăm pe Cove și sau că, și n ar trebui apărată pentru că are rezultate în trecut. Eu cred că asta e, cum zicea chiar Chove, și la interviul pe care l-am făcut acum cu câteva zile nu e o chestie care se termină. Niciodată. Lupta asta trebuie să continue. E despre democrație și despre apărarea democrației de cei care încalcă legile, infractorii. 0372069599, Ludovic, bună ziua! Salut, Maestru! <coughs> Punctul meu de vedere este că Chieve și noi trebuie să meargă în, în fața acestei comisii. Dacă această, Dacă această comisie ar fi o comisie imaculată, morală și din toate punctele de vedere curată, atunci am putea să avem, ar putea să aibă o discuție civilizată. Al doilea... Deci, deci, la momentul în care... moment, moment deci dumneavoastră sunteți de părere că un magistrat ar putea fi anchetat de o comisie a Parlamentului dar nu de a asta... Audiat, a audiat, a anchetă e mult spus pentru că în, anchetă, în momentul când spui anchetă, ar trebui anchetat de un procuror. Nu are rezultate penale, asta da. e, v-am zis, o confuzie l-ar Deci da. în, în final îi pun a niște spune. concluzii. A audiat, a audiat să tragem niște concluzii deci pot să da... Dacă s-ar fi întâmplat vreo fraudă la vremea respectivă, aceasta s-ar fi putut demonstra prin renumărarea acelor voturi. Milioane sau sute sau, eu știu, zeci de voturi care s-au votat în 2009. Șapte, opt, nouă milioane de voturi. Și s-ar fi constatat. Nu vreau să intrăm în povestea asta cu fraudarea alegerilor din 2009 noaptea minții, dar nu e tema discuției de astăzi. Știu, dar de acolo se pleacă. Că a fost acolo și s-ar fi fraudat alegerile. A fost la o întrevedere privată, probabil. Nu știu, ca să te întreb întrevedere. Din ce private, am înțeles și... eu de la televizor. Era ziua fostului ministru de interne și viitorului ministru de interne, Gabrielu Oprea, și a fost da. o petrecere acolo, cu oameni la petrecere. Facem o întâlnire, da, Moise, Ludovic, Popescu, Georgescu și ne întâlnim la Vedeți că din șapte ani. Vedeți că noi Peste nu șapte... suntem, adică, noi nu suntem în Codruța Chioveși. E adevărat că nu fă... era șefa de ului la vremea respectivă, era procurorul general. Era, dar și el Oprea era ministru de interne Adică nu era nimeni în drum la vremea respectivă Fusese Ori, right. Da De ce a fost o întrevedere privată La o băchermeză, eu știu la ce a fost acolo La un înspriz, la o vorbă, la o parolă Eu știu Nu știu. Că s-a întâmplat să fie în doaptea legerilor Ai altă discuție deci, în mod normal și teoretic, vezi dacă s-au fraudat legal și după aceea că auzi vinovat Dacă, domnule, ce ne-a fost? Că oprea, că și sau știu cine a fost vinovat. Parchetul, parchetul fi, spune dar... că nu există niciun fel de probe că ar fi fost fraudate alegerile. Atunci, mai atunci, se merge pe partea cealaltă că vrei să scapi de cineva care este ca un cui în coaste, că te, nu te lasă să... Rob, scuzați cuvântul furi, da? <laughs> dar să fui în continuare că vine și te anchetează, te și spune, domnule vezi că ai furat Berlina sau ai furat euh, complexul Agigea sau eu știu ce, n-ai mai, mai furat și pe ăla te șicanează și vrei să scapi de el, cum scapi? Dân cu noroi el, da? Și toată lumea să crede că de fapt este oaia neagre că ai dat cu noroi nu ar trebui, deci în fața în care este acum și pe această comisie, nu ar trebui să meargă acolo. Vă mulțumesc, pentru opinii... Vă mulțumesc pentru opinii, Ludovic. 0372069599. Adrian, bună ziua! Bună ziua tuturor! Îmi uh, cer scuze anticipat pentru emoții. Uh, Am notat câteva idei. O să încerc să fiu concis uh, și pentru ceilalți. Cum foarte bine a spus Ludovic, uh, cred că toată lumea vede treaba asta cu ghimpele în coaste și e deja destul de evidentă. Uh, o să vorbesc puțin și din perspectiva unui om care a avut, la un moment dat, tangențe cu PSD, să zicem că am lucrat pentru o parte a lor, a lui. A, mie mi se pare mai mult că actuala alianță, să zicem, e cumva simplită pe recuperarea unor datorii sau pe adunarea unor bani acum legat de doamna Chiove și... În contextul ăsta spuneți acest lucru cu comisia de anchetă? Toate, toate deciziile lor mi se par duse cumva în acea direcție. Acum eu țin cont și de un articol de-al cred, sau la radio, poate ați spus, legat de susținerea sau cum se numește... PSD-ului din perspectiva izraelienilor și conectarea la resurse, dacă mi-aduc bine aminte, parcă așa era exprimarea. E o poveste întreagă cu... Să știți că știm foarte puține... Ei au niște consultanți Politici. Așa, consultanțe. Știm prea. foarte puține despre acest, acei consultanți. Au apărut la un moment dat, într-adevăr, niște poze într-un ziar din Israel. Știm sigur că au consultat-o pe Gabriela Firea în campania pentru București și cu succes nu știu dacă doar pe partea de comunicare Așa cum am crezut inițial. Sau dacă acolo sunt niște minți din astea politice care stabilesc și chestiuni de genul, hai domnul Dragnea făm atale o sesizare la Curtea Constituțională pentru conflict juridic de natură constituțională. Nu, nu știu să vă spun aceste lucruri. Există, sigur, că da, foarte multe informații legate de uh, ei și de niște israelieni, după că uh, tal Silberstein ăla, foarte bogat, care e căutat, acum a fost uh, uh, arestat sau reținut de poliția israeliană și care e dat în urmărire internațională de DNA, în celebru dosar în care s-au forat nu știu câte sute de milioane din retrocedări. Sunt niște conexiuni acolo și cu gruparea, cum se zic eu, gruparea Băsescu, cum dracu, să-i mai zic, că în mod evident au furat oamenii ei când era criza mai mare și băsesc cu președinte. Uh -huh. Deci, se pot face, dar extrem de speculativ, niște conexiuni cu, într-adevăr, niște consultanți sau ce fi ei, israelieni. Probabil că le vom face din ce în ce mai bine. Mai dar nu eu... vreți să ajungeți cu asta, că nu mi-e foarte clar ce ați vrut să spuneți. Uh... Revenim la doamna Chiovei și cred că oricum, datorită presiunilor va ajunge mai devreme sau mai târziu în fața unei astfel de comisii. Nu pot obliga. obliga. Nu există o lege în momentul de față care să oblige pe cineva să meargă în fața unei comisii, ceea ce nu înseamnă că nu poate apărea o astfel de lege. Exact. Și interesant ar fi concluziile de după. Adică. E iarăși destul de evident că probabil au în vedere punerea încă unui om sau unui pion, cum vreți să-i spuneți, și într-un punct critic pentru, citez, apărarea democrației. Da? Vorbeam mai înainte ce spunea Alexandru. DNA a fost o idee bună la început, doar că nu prea funcționa. Acum, dacă a început să funcționeze, Cred că mulți dintre ascultători sunt de acord cu noi că ar trebui să lăsăm să meargă sau ba chiar să-l sprijinim și să luăm aminte la multe lucruri care se întâmplă acolo, da? Parchetul Național Anticorupție a fost înfițat pe vremea lui Adrian Năstase la presiunile celor de la Bruxelles, la Comisiei Europene, care aveau o mare problemă. Vă reamintesc că în 1999 România a fost... Spre sfârșitul anului 1999 era cu prim-ministru atunci, Romano Prodi, la Comisia Europeană. România a fost invitată să adere la Uniunea Europeană în șapte ani, adică în 2007, după care au constatat că avem foarte multe probleme. Una dintre ele, dacă nu chiar cea mai importantă, corupția. Domnul ăsta se a făcut pna care s-a ocupat de naș, de tren, de ce mai aveam noi, păguțe pe aici și pe România, medici o grămadă. În fine, după care cu o consultanță venită de la Comisia Europeană, dar asta, atenție, s-a întâmplat după anul 2005. Deci, după ce n-a mai fost Adrian Năstase la putere, într-adevăr, nea a fost reformat în DNA, Direcția Națională Anticorupție, care o bună perioadă de timp... Deci, transformarea asta a durat vreo 2 ani, din ce știu eu. 2 ani la sfârșitul cărora experții respectivi, mulți dintre ei chiar români, ar fi putut să rămână în România dacă i-ar fi vrut cineva, nu i-a vrut nimeni. Am scris despre asta, la un moment dat găsit pe blogul meu niște articole, după care DNA-ul a început să funcționeze. E adevărat însă câțiva ani DNA-ul a luat mai mult procurori și judecători. Cel mai greu și cel mai mult a durat să curețe sistemul de... dinăuntru, că era multă corupție și injustiție. Abia mai târziu, începând de prin 2011, 2012, 2013 a venit Chioveș și acolo, abia mai târziu, într-adevăr, am avut o explozie de dosare la nivel înalt, care s-au soldat cu condamnări definitive și cu o creștere a speranței, așa, așa încrederii încrederii, chiar în justiție, deși lumea nu înțelege că DNA-ul nu e justiția. De nou reprezintă așa o clădire în care se află nici nu sunt 100 de procurori acolo, că sunt prin toată țara împrăștiați și oamenii se ocupă strict de marea corupție, care sigur că dai în zona politică, un sofie altundeva mare corupție, dacă nu în zona politică. 0372069599, am făcut precizări doar ca să înțelegem lucrurile cât mai bine. Sorin, bună ziua. Bună ziua. Revenim uh... la discuția noastră. În primul rând apreciez faptul că a început emisiunea cu a menționat succesul Simonei Halep. Nu -am Cred putut că v-a plăcere să dați vestea respectivă, chiar dacă zicem noi că nu e importantă, în... mie mi se pare că e foarte important să vă duce nu știu la ceea ce se întâmplă în România din punct de vedere politic. Și trebuie să avem cât mai mult de astfel de vești Pentru că în uh, situația respectivă S-ar putea să avem tot mai puține uh, dezbateri de genul ăsta Nu, Dar Nu, la subiect, nu stați așa, Sorin, dacă ați spus Eu sunt un admirator al uh, Simonei Halep place, Îmi place uh, hotărârea ei care, sigur că, na, hotărârea e limitată din punct de vedere fizic. Eu un om și un sportiv și din punct de vedere fizic nu se compară cu Șarapova, care e cât mine, dacă nu chiar mai mare decât mine. Eu am aproape 2 metri. Ei, Simona Haleb, la al 8-lea meci cu Șarapova, doamne, nu s-a lăsat. Îmi place acest model de determinare care și vă spun sincer, aș prefera asta să ne inspire mai degrabă. Nu că ne bucurăm bine, da, ne bucurăm, sigur că da, până de seară o să uităm sau până mâine o să uităm. Eu mă bucur în primul rând pentru Simona Halep, să știți. Și pentru tipul de model pe care aș vrea ca Simona să-l aducă în societatea noastră. Fără legătură deci, cu Chioveșii, deși văd că multă lume are admirație pentru Chioveșii Și eu sunt un fan de asemenea al Codruței și declarat Haideți să revenim la subiectul nostru acum Da, deci exact așa am perceput intervenția cu Simona Halep Știu că v-a făcut mare plăcere să <coughs> fiți între primii care dă vestea respectivă Mai ales că a fost la ora la care a fost și a putut fi urmărit uh, Revenind la subiect, uh, uh, foarte corect spus nu admirator, ci fan. Și eu sunt fan al Codruței Căveșii. Nu, da? nu, astea... nu, nu, nu. nu. Ei, fan e un fel de a spune. Fan vine de la fanatic, da, eu nu sunt fanatic. Nu, nu, nu. nu eu sunt un fan, ok. Eu sunt fan al Codruței Căveșii. Uh, nu neapărat un admirator. Uh, cred că își face relativ bine treaba din uh, felul în care percep eu lucrurile. Dar nu cred că este necesar ca ea să apară în fața unei comisii parlamentare a unui parlament ca cel pe care îl are România asta. Domnule, uitați care e treaba. N-am făcut o emisiune astăzi ca să ridicăm o statuie doamnei Chioveși. Am scris la un moment dat chiar și un articol, puteți să căutați pe site, în care vă explicam de ce nimeni, nici măcar Chioveșii, nu ar trebui să aibă o statuie. Eu acum aș vrea ca noi să discutăm pe principii, iar pe principii dumneavoastră de fapt faceți o judecată vis-a-vis -vis de preferințele dumneavoastră politice. Spuneți, Chioveșin ar trebui să meargă în fața acestui parlament. Da, exact asta, în fața acestui parlament. Dar fără îndreală că ea, ca și oricine altcineva, trebuie să poată fi trasă de cineva la răspundere, trebuie să raporteze cuiva, nu este o persoană de care să nu te poți atinge și nici nu trebuie să trească cu sentimentul ăsta. Dar nu o comisie a acestui parlament consider eu că ar avea ceva de spus în legătură cu asta. Procurorii nu au nici fel de imunitate, asta, nici măcar procurorul șef al DNA. se Parlamentul României a votat ieri în... Um, Procentul care a votat, în încetării penale a ministrului Ilie sau. Da, pentru relația cu Parlamentul, da. Am încredere pe nicio formă. Și asta s-au dat aviz negativ parlament. pentru Rovana Plumb, care e un martor cheie în dosarul Belina. De fapt, Rovana Plumb este cea care ne poate spune cine a cerut scoaterea unei părți din Dunăre. Într-adevăr, nu știu dacă pot fi scoase, adică. Noastră, înțeleg că judecați lucrurile în acest context. Deci eu judec lucrurile în contextul uh, următor. Uh, codruța Căzeșii și oricine altcineva trebuie să poată, uh, trebuie să fie obligat să dea socoteală de uh, ce face și chiar și de ce a făcut dacă e cazul, dar nu în fața unor. Uh, uh, o comisie, comisii o comisie încă o dată. Chiar dacă legitime, nu, care nu mi se pare asta încerc să vă spun. O comisie parlamentară, nimeni nu dă socoteală în fața unei comisii parlamentare. Ea nu are un astfel de rol. Tot ceea ce poate face este să tragă o concluzie, care atenție, poate fi o probă într-un dosar ca oricare altă, nici măcar de valoare a unei expertize. S-a terminat emisiunea și îmi cer scuze de la Cătălin, Dan, Gabriel, care erau pe linie. Sper să prindeți cu altă o ocazie și să putem sta de vorbă final vreau să vă spun că va trebui să urmărim cu toții, e doar opinia mea, dar e un feeling, va trebui să urmărim ce va face Curtea Constituțională, cum va motiva această decizie, pentru că sentimentul meu e că acolo Curtea Constituțională, cum a mai făcut cum a mai făcut și în alte ocazii, va da o centrare către cineva, ori către Parlament să legifereze obligarea procurorilor să facă ceva, ori chiar către Ministrul Justiției, care e singurul ce poate propune, da, demiterea unui procuror șef. Vă mulțumesc! VCR ți-a prezentat România în direct la Europa FM.